a conhecer a mais nova petiscaria da região no Alto Alegre aqui você vai encontrar uma variedade de espetinhos feitos na hora uma delícia, temos também camarão no alho e óleo caranguejo, batata frita feijão verde e música ao vivo de quinta a sábado transmissão de jogos e muito mais temos variedade de petiscos e não para por aí lá você vai encontrar aquela cervejinha estupidamente gelada e variedades de bebê das deste lado. A fica bem localizada na Rua 7, número 110, em frente à Areeninha do Alto Alegre. Ambiente aberto e fechado e agradável. Funcionamos de terça a sábado. Aceitamos cartão de crédito, débito e pix, Fone e WhatsApp 992905518. 992905518. Conforto e qualidade. Tudo isso você vai encontrar na Arena Lounge Bar e Petsiscaria. Estamos esperando você!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 destiladana loeria e fica bem localizada na Ru 7 número 110 em frente a Areinha do Alto Alegre ambiente aberto e fechado e agradável funcionamos de terça a sábado aceitamos cartão de crédito débito epics fone e WhatsApp 992 90, 90 conforto e qualidade Tudo isso você vai encontrar na Arena Lodge bar e Petsiscaria. Estamos esperando você!